Пауза. Тупо дивиться зв'язаний. Тупо сяє ліхтар, іначе застигли люди. Згниєш, моє серце в тюрмі. Пропадеш. Не хазяїн вже будеш, а злодій. Жалко тебе. Хіба дать? Тобі добре, що пам'ятав. Як умієшся юшкою, не схочеш скрасти. «Ну, каже зараз, в тюрму ще бити!» Мовчить хлоп, важко сопе, і врешті глухо говорить. «Бийте!» Панадам стоїть, наче ще дума. Та ось тіпнулася в нього права рука, наче вкоротилася трохи, намить заумерла і раптом злетіла, як ціп на току. «Ах! Пан Адам кричить. Ще бити? Чи досить? Бийте. І знову той рух. Розв'язать і пустити. А цеглу назад у цегельню. Пан Адам засапався, Обернувся назад і побачив мене. Змішався. З тим людом. Знаєте, краще, з мене вилітає хриплий смішок. Ха, ха ха О, з пана Адама відомий апостол! І ляснув дверима під самим носом. Наші відносини з паном Адамом холодні. День особливо тривожний. Приходить весна, але ще сіра, ще каламутна, і б'є об землю крилом, наче великий кажан. Цілий день вітер гуде на дворі, надвечір скресає річка і ламає кригу. Я теж тривожний. Хисткий, змінливий, наче тінь. Стою на похилості, наче, і хочу сунутись вниз, щоб там мене не чекало. Я вже більше не можу. Вона, вона, моя іржа, а я залізо. Вона мене всього сточила, не лишила живого місця. Я її чую в всіх кліточках мозку, в грудях, в очах, на кінчиках пальців. Вона обіймає мою істоту, наче туман густий, важкий, липкий. Як одігнати анелька, анелька, анелька мила і ненависна? Замилував би і розтоптав би ногами, мрія й упир. Ти в мені вся, я тільки форма для тебе, як тебе викинуть з себе вниз, вниз». В безодню! Хоч би довелося навіть розбитись!